Manna hey hey why go away and day. hei velkommen tilbake til Martina sin podcast. Her er Jan Kristoffer Dahl som sitter her med min brother from the same mother Knut Arne Dahl. Hallo. Hallo, var du redan fått skulle tippa det. <laughs> ja, jeg jeg redd. Redd. Hallo, var du Hallo, hallo. Ehm eh ni vi skulle snacka lite om um, videoshopping, videobutikene. Uh, det blir en liten nostalgisk episodik kanske. Lite antagligenvis i alla mm. fall den biten For jag tänker mig må gå helt tillbaka. Ja, till mi mode. Sakke lite om om förr och mi halt de olika butikerna. Det vi... var viktigt för oss. Mm. Så, jeg, det är mm. det är det nog som har varit på det. Uh, men vi har ju nästan pratat lite om hen Lana ligger än nå då. Ja, ja, det har varit lite snack om det det sista och bara klasskampen från Darcia så uh, Marius Øvstid, ble han intervjuet? Eller? Ja, ja, ja, stemmer. Uh, Marie Brenna, uh, voldant, snakket med Marius Øvstid, filmviteren. Han skal skrive bok om videoshappen og videoshappens historie. Og mm. Men her kommer du fram... Det var fra et bra stykke, ja. ja. det var det, ja, ja. Bra stikker, det var det. Mm. Uh, men i Norge har gått fra rundt 200-10 videobutikker på tre år. Ja... Um. O det er jo, det er jo en ekstrem utvikling. Det er det. Men, <laughs> og det er jo ikke nok grunnet av tro at digitale resteringer klarer å holde døren dopet heller. Nei, sier det helt rett. Ehm, hopper det, um, det har du? Ja. Du har mail eller noe. Du får bare skru av lyden. Jamen da. Eh, uh, men egentlig reagerte litt på. Og det er det at i det her stykket så, så får jo Netflix og streamingtjenestene det all skylle blir jo lempa over på dyfra. Platkompanien er ikke blitt tatt med i betraktningen her en gang Nei, og, og en mm. grunn, og det her med at de her lokale De her indiebutikkene da, kaller de for det at de begynte å dø ut for en stund siden, for noen år siden, det er jo på grunn av at Platte like mye ja. som Netflix, spesielt i begynnelsen, de skvisa markedet. De gjorde noe, det, de, de små både på Plattebutikkene mm. og Videobutikkene. De gjorde det, de små klarte ikke å holde følge med, med en så stor aktør som Platte Platt Så, så Platte Kompanier, og de er ikke nevnt her, og det er jo fortsatt for det om Platte Kompanier nå stenger dørene rundt forbi Norge, både i Arndal og Amfri, like jul, så stengte de dørene, og vi fikk jo med oss 50% salger. Det var vedmodig, det er alltid gøy med 50% salg Men det ja. er ikke moro at Det var 50-50 ja, Det er ikke, du det er ikke moro at du, den eneste butikken Du har for å kjøpe fysisk medier, Men det er derfor jeg vil prate litt med deg For det før platkompaniet Kornet egentlig hele markedet da, ja. Så hadde vi jo vinylbutiker och mm. vi hade plattbutiker. Vi hade flera här på Södermalm här Vi hade mm. de de. mm. det, liksom, ja, ja, det. de forsvant, och vi saknade det. Det gjorde mig, men vi kan fortfarande gå på plattkompani och de har forholdsvis bra utvalg. Jag vet inte nu märker en ting med plattkompani men när plattkompani för exempel i Christianshand lå ute i marknadskatte. Mm. Helt annan butik. Helt, mm. Helt annat utvalg. Det var det. Mm. det var mye mer import, det var mm. mycket mer smale ting. Plattutval det ser det när. Ja. Du du det var liksom Os Sparkle Horse, Os Song So High Richard Buckner. Richard komplett The Complete Bonnie Prince Billy og mm. Tilly Palace Brothers, ikke sant? Mm. det är Kommer du in på dig nå, när de kom in i centret? How gelb How gelb you don't something. Det är en massa indie pop. Mm. Du kunde finna så mycket kul. Jag fattar liksom Joe Pernis and Big Tobacco ikke sånt. Lycka till att gå in på ett plateskompani och finna något kan vara men jag tror faktiskt såni Haugesund att det är de som stängde dörrarna nu. det är de de sånn, de ju sant. Men poängen mitt är att nu de blev flyttade få de här butikerna ut i bygat och in i köpcentrum så blev det bara mycket mer jag vet inte mer kommers, mycket mer bredden i hade försvann. Ja, det blev det mest populära plattan och väggarna, det hade du säkert förr men det blev väldigt fokus på det här topp 10. Men till och med Agonalor ska inte klaga. Jag ja, genom så hade mig tre plattbutiker en stund tidig för för Vi hade var det Music Box. Jag det var den hette. det gamla Arena det Var en liten pulsebutik men de hade ju lite plattor där. Lite plattor. Mm. Mm. Ja, och du kunde i alla fall gå in och få en nyhet då. Ja, så fanns där ett litet videoutsalg kan den på We. Sånn, sånn. mm. Så med import. Och kunde bestilla lite för där sån Så hade mig ju då musikhörna på Landbrika. Um, som forsvant egentlig på grunn av Platte Kompanie i Seimre. Ja, de gjorde det, de gjorde Og klart. på videregående så åpnet jo nomeni da, den her platebaren, den åpnet jo mm. på landbogen. <hør> Og Espen, som drev nomeni, han ga seg eh, rundt om når Platte Kompanie åpnet litt etter de hadde åpnet han... mm. Ja, det är tror han ganska mycket på Grammofonplattscompany han har. Ja, jag vet inte. Men han har öppnat en nå då. Så han är den enste platsen. Han har andra diverse i andra ja, länder där kan få köpt CD:er og vinyl og, Ja, det är väldigt väldigt Men men poängen mitt är ju ansett att ni ännu inte tar plattkompaniet med i betraktationen här för att det blir det og förändrar marknaden bara alls så ut. Jag for att jag menar tänker Netflix och Nolli Nolli de har slutar med leverera och brua Ja den går så vi gick på en, en ganska stor Nolli butik så hadde de ju en stor bakkatalog som regel, mm. der du kunne finne veldig mye. Oh, og da samtidig av klassiske filmer, amerikanske mm. klassikere for eksempel, de hadde mye europeisk. Du, du kunne, kunne finne gå japanske og finne, vilje, ja, filmer, ja, du kunne, gå du kunne og og finne Akira Kurosawa, du kunne finne Bergman-ting. Komplett flertsog mm. nesten, ja, ja, ja, ikke sant? Jeg kunne, mm. David Cronenberg-filmer der, yeah. ikke sant? Nei, da du kunne finne veldig mye, men det var dyrt da. Ja, det var det. Ja, det, det var de, hadde, de hadde en bredde der, og de hadde, mm. de hadde faktisk et utvalg. Platkompanier klarte jo å trekke ned prisen, ikke sant? Det gjorde det. det men, men det er jo ikke bare platkompanier de, de glemmer å nevne i, i, i klassekampen. De nevner jo heller ikke fildeling. Nei, det er sant. Og fildeling vil jeg nå påstå fremdeles er et stort problem, og det, det, det er nok mye penger som går tapt der, jeg tror, nok, jeg tror nok, i hvert fall i det minste, så betaler folk en symbolisk pris for å se film på streamingtjenester. Det gjør ja, de. Mens når det, til, når det kommer til Pirate Bay, så betaler du ingenting. Ja. Så det er jo fortsatt en sånn kultur for at folk, folk tenker jo ikke helt over at de stjeler heller. Ja. Så, ja. Nei, og, og det er stort sett alle som er filminteressert i det landet her. Mm. Alle som hører på nå, mm. har gjort det en eller annen ja, gang. Ja. Det er jeg temmelig mm. sikker på. Ja, mm. Og det er mange grunner til at folk gjør det selvfølgelig, det er fordi at mange, mange ikke gidder å vente ja. uh, det, Og jeg kan skjønne det, jeg skjønner det veldig godt og, og, Spesielt for mm. oss som da ikke er, altså vi som bor i Norge, ja. må jo vente mye lenge Vi må det Spesielt på indie-filmer og mm. sånn uh. Og greien er at siden det fokus på det, det som er mest populært, ja. så kommer jo ikke de, de smadre tingene de, de kommer jo av og på kino, eller de kommer ikke på kino, egentlig vi har fått, det man jeg si, Another World Entertainment, de mm. gjør jo egentlig guttsarbeid for tida, altså. Ja, det skal de ha. Ja, har mm. fått sånne filmer som It, uh, It Follows og, mm. og What We Do, The Shadows, på norske kino. Ja, det gjør det. får er... en applaus, faktisk. Ja, faktisk. Mm. Altså, og nå kommer jeg kom Late Faces ut på, på Blu-ray og DVD i Norge, ikke sant? Mm. Ja. Her på litt de ga jo ut, uh, for, var det par år siden men jeg mener, Borgliano sin forrige film. Hei uh, mm, Kampsteren var jo ute i mm. kjempe, kjempefiniversjonen her i Norge, mm. i, i, tidligere, ikke Ja, så, sånn, det har ikke vært noe vits i å fildele den, for med driver ikke med fildele. Og ikke, andre driver. sånne ting, Resolution mm. ble ut, ikke mm. sant? Um, veldig mye av de her er gode indie-film, we are what we are, ikke vi så aldri noe til Stakeland her i Norge, det gjorde vi ikke. Men, men, men, ikke Juggerface heller, men mye av de bra indie horrorfilmene har funnet sin vei ut for DVD i Norge. Ja, det er på Dream Keeper som ja. kommer ut. Og mye av det har med Another World Entertainment å gjøre, så mm. jeg tror vel til og med Cheap Thrills faktisk er ja. en, mm -hmm. en Så uh, det skjer ting i Norge, altså det er blitt mer hippe til, til det her nå i, de, i senere mm. årene, og det er jeg veldig glad for. for no, spesielt noen no, no, av det her horrorfilmer, men, men det er jo en... Uh, den må følge med uh, Hvis ja. den skal klare å, og, For det, er, det nytter ikke bare altså, Det de, de er en skrekfilm Det sier kanskje The Conjuring Eller, sånt, eller, ja, eller Paranormal s Activity Sinister. Eller Sinister ja. men, men alle de her små uh, Perle ja, de, de, uh, de må den følge litt med For å oppdage Og, for, og, og, de, ja. og de, man skal, skal ikke det. snakke om det heller Men mm. jeg snakket med en, en venn av meg I går øh, Fikk meldinger han spurte meg om Er det Burrowers bra J.T. Ja, ja. Petty sin skrekveste mm. Og jeg sendte tilbake jeg, jeg, jeg er kjempeglad i den Veldig bra monsterfilm Bra western-slash-monsterfilm mm. Og fikk han Ja, men han har bare fått en stjerne rating På Netflix <laughs> Og da er det sånn og, Ikke noe rundt om han Men, men då går det jo ut ifra det her, er en, det her er en turd ikke sant? Men, men, men som jeg sa til mm. han jeg kan skjønne at den har fått en lav rating, for det er mange som synes den er veldig langsom. Og da resonerer mm. vi frem til at siden den er langsom, men dårlig. Og den skiller seg veldig ut fra de andre det strekkfilmer som men, ligger på norsk Netflix. Sånn. Jeg tenker jo ikke sånn. Jeg kan være enig, ja den er langsom, men det er jo ikke en, et kriterie for at den filmen er det, det er jo en mestlig skrekkfilm. Ikke så, sant? Så, så som jeg sa, ta scenen er verdt å se. Jeg har ikke hørt om han likte den, men, men, men, men, uansett, men, men kan si det er litt leit da, mm. at, at, altså folk. Men det, det jeg prøver å si nå er at det her med å ikke ta en sjans lenger, mm. det har, altså videobutikkene, gjorde at du tog en sjans. Ja, det var det, var det skulle avgryte. Og, og det her med Netflix nå, det her når, du, når du, folk flest, har mye fordommer, ikke sant? Og jeg vant en speciell oppbygging på filmene, og så rater de lavt, og da baller det på seg, for det er så, den vil vi ikke se, ikke sant? Så, og det har du ikke muligheten til å i en videobutikk, ikke sant? Nei, altså, det var det skulle si, at øh, kanskje noen hade sett øh, filmcoveret, ja. eller burbevis, i en, en butikk, og tenkte, ei, det har sett kjempekult ut. Og de läst på synopsisen, og så, øh, sjekker jeg den ut. I stedet for at du hadde sett at noen, nei, den er drittålig, du kan bare lese allmeldelsene en gang og se, kansk Kanske du hadde endt opp med å se den alligevel, ja. og selvfølgelig i videobutikkene du veldig ofte før en sånn, der de ansatte hadde valgt ut siden ja, ja. her, sånn. så det kunne du lede på. Du kunne, du kunne spørre karen eller dager på fisken og sa, hei, den er så bra, de kunne si, jeg likte den ikke så veldig godt, jeg har en riskelig kanskje, så, så, så, så du hadde den ting. Men i en, en videobutikk er det så mm. opparbeidet du, du der etter hvert et forhold til kunden, ja, så de visste så litt, og... visste, eller de visste, ikke sant? Ja. Jeg jobbet i videobudikk selv i et årstid, og, mm. og jeg begikk jo feilen med å, å bare anbefale ting jeg likte, ja. <laughs> og så kom de tilbake, og jeg, jeg anbefalte faktisk Antichrist til en kar en den filmen ble levert til, jeg var der, kom in, men den ble levert til, men Gud postet la på, mm. der det bare sto, var det jo har <laughs> med uttryckstain lösen och och är slutta jeg, så det är lärt du då och det det är ju ett självfullgerande bro där jag sa men jag frågade dig och har du sett det siste? okej okay, okej okay, ja, du likte den ja okej okay, men då ska vi se ska vi se om du liker det jag anbefaller dig tinga är likte det var alltid en det vart feltränare men det det, det om filmförmedling mm. men du har ju nog emot att det säger vilken butik du jobbar i är det därför sjuk längre. Där fiskare jobbar på saga video på Blöndkär i mm, var. Og det, det var en av de butikerna som ju växte upp. Min min lejde ju så mycket, min lejde in emellan för det blev en lång 2 mm. mil att köra i att men men folk fick klappen själva och de kunde på skolan i Arlandshallenström så kunde de ju lättare leverera lådor och film. Ja. Mm. men lås nu för vi mig fram och tillbaka men vi vi vi kan pröva täcka ossen hen hen, hen stoga en nå då. Men la oss gå helt tilbake La oss ja. begynne ja. Eh, Og saga video på Blødkjær Kommer vi jo til å snakke om da ja. Men det som er jo interessant her da eh, Det er jo det Og det snakker de faktisk om eh, I stykket i, i, stykke i klassekampene Det er jo ikke bare rene videobutikker Som selger film nei, nei. Du kan jo få kjøpe film på bensinstasjoner Matvarerbutikker, ikke sant? Overalt egentlig Men, Bill, men hvilken ikke sant? filmredde de har ikke sant? Det er jo bare de mest populære Det er, jo, populære, de det, mest, det er ofte en sånn liten hylle Med bare forskjellige ting ikke sant? Jo, men det vil bare være de mest populære filmene De mest populære, mm. så av og til så har de bare fått noen på måfå ja, Så hvis være, du graver og så står mm. det Åh, Casino, jeg tar den ikke sant? Mm. Sånne ting skjer med, Klaus Olsen, jeg skulle ha noen batteriet og så bare graver seg, så eller sånn Goodfell, skal vi se på hva... Ja, de skorsesfilmene, jeg har jeg ikke, liksom. Her står de til 49. Du hadde de på DVD, tenker jeg. Jeg hadde de på DVD, selvfølgelig, mm. men jeg liker det. Ikke sant? Og det var sånn... De andre som det, var The Dark Knight Rising og Pacific Rim, ikke sant? Men, ja, de to tar jeg, Du kan finne... Du kan finne ting der Ja, du kan det kan. Men, men ikke sant Du må ikke ta takhøyde for det Men mm. du, du kan være ja, men, heldig For det er mest sannsynlig å si Så finner du jo de, de smale tingene Du er tingene, ikke det de, Men du kan, du kan gjøre et litt til ful Nå er det ikke Casino og Gudføle Smale filmer Det er nei, det jeg nei. sier men, mm. men ikke sant De store der er maglade Av og til klaffer de Smalere sånn. enn runner, The Maze Runner Selvfølgelig Men det mitt er at Av og til klaffer klapper ja, ja. Og grunnen til at jeg snakker om det her nå Er vel at Det er mye der vi begynte å samle filmer då. Mm. det var ju faktiskt de första filmerna vi köpte var, var, filmer. var på bensinstation. Mm. Det var på bensinstation. Det mm. var på bensinstation i Lille Fråland vi hade vi var så heldiga vi hade vi hade en videobutik drev av Aril, Aril ja. Ja, men, uh, uh, gud det är så många goda minnen från Arils videobo att uh, video, det är kanske för satt videobo i på oseresa i Norrland. Och för det alltid oseresa man är för är för ung för att huska den låf för. Nej, det huskar inte. Men då väl upp på en gammal eller mesostation där kommunen var för alltså hen förbi där. Men då men så flyttade de till Oseresa. Den gick ju genom många förvandlingar då. Ja, den gjorde det. Aril hade ju jeg husker en period der han hadde veldig mye arkadespill og billiardbord ja. og sånt Han hadde, hadde jo egentlig to lokaler mm. Han hadde filmlokale, og så hadde han et eget lokale med billiardbord mm. og arkadespill og jeg sånt Jeg tror det ble mye knuffling og mye krangling Det ble mye bråk og... Ja, jeg tror han ble lei av det ja. mm. Det ble mye bråk der igjen, ikke sant? Det... Det... Mange av de tøffe, ikke sant? Så... Det var det, jeg husker var litt redd for å gå inn der Men jeg husker på hvis du kom tidlig, tidlig på, han åpnet det sånn i fire tider vi, men, ned, vi. Ja, vi ja, syklet det. ned, og så var vi der tidlig Før alle de her tøffe kom Ja, så sant? spilte vi litt billig Arie. Vi skulle Terminator 2 flippespill ah, Ja, er du bra Og så var det jo arkadespill på Kroa Så det var jo Mortal ja, Kombat sånn, mm, uh, Men uh, nå rotet vi oss vekk Men, uh, men det var 10 mm. Jeg husker jo, første gang jeg så VHS Så, så hadde pappa leid VHS-spiller hos Aril så når du leide VHS, så leide hun kanskje på en uke, tror jeg ja, noe sånn. Men, jeg, eller en, en, en helgiver. Ja, ikke sant, og da fikk du sånn, en, ganske mange VVS'er med. Jeg tror tre, eller noe? Ja. Tre eller fem, mm. eller noe? Så, kunne velge liksom med et VVS'er, så han sånn, tok jo meste tegnefilmer til oss og sånn. Og da var det andre spillefilmer, mm. da var det bare... Ja, ja, ja. Det var altså, bare Lucky Luke. Lucky, Lucky Luke så på. Mm. Mm. Eller Super Ted. Super Ted. Super mm. um, uh, og så begynte det å bli kanskje sånn sånn... Sorg og tegnefilm. Sorg mm. og greier, ja. Men så ble det jo sånne som lillefot og vennene hans, ikke mm. sant? Nei, altså. ja, jeg husker det. Jeg husker til og med at vi fikk, fikk hjem uh, Watership Down. Ja. Mm. Den så mig men jeg husker at den tok ikke jeg den gangen. Nei, ikke jeg. Jeg ble redd av den, husker jeg. Mm. Nå har jeg nylig fått den på bøy, og jeg gleder meg den for. tror jeg ja, jeg kommer til å pris på den. Men, ja, sammen. Mm. Og da kommer jeg vel til å boka og alt det der igjen. Mm. Men, men, men uansett... Um, vi såg ju filmer i början. Vi var små, vi var bare ungare, inte sant? Och det så. Mm. Uh, men köpte ju, vi fick fil Turtles film, vi hade VHS som vi hade mm. originalkopier, men det är inte det men hen började filmköpingen. Det här har vi snackat om för. Jag husker, jag minns den första filmen som gjorde väldigt intryck på mig, men jag snackar för var ET. ET. Mamma mamma hade varit uh, inom biblioteket och varit kort och Sara och hade varit inom biblioteket och sa runt med sa den Hans det är dock mm. uh, den viktigste dagen egentligen i min uh, film alltså när jag mm. min filmintresse är den dagen mamma kom hem efter jobb med IT, IT ja. på VHS. Um. Men min är ju kämp på några dagar för för att ja. Men men, men det ska jag nämna så att uh, som vi vi växte upp med, med alltså vi hade en, en fette i Örsta uh, som samlade på VHS han, det där i början. Ja det är äckligt det. Vi var väl inspirerade av han. Han hade två To er jo en spiller, andre er jo filmer og, film og sånn, så han kopiert til filmer til oss. Ja, han leide å kopiere. Han leide filmer selv og så kopier. Du kan tange bare sette en liten teipbit overkant, så kunne det bryte den her, ikke sant? Uh, ja, det gjør jo mye øynene. Det gjør jo mye øynene, men det er ikke, noe, <går> ikke helgen. Men... Uh, så jeg husker jo, han ga seg, i begynnelsen så var det veldig mye Olsen-banen og sånt, for det er den jo ja, ja. små, men så begynte han å snike til litt andre ting Jeg husker han ga seg, han ga seg Gremlins, uh, Gremlins, men han ga seg Gremlins 2 Ja, men da hadde vi allerede mm. sett Gremlins episode. Ja, på TV, ja, så vi spurte om han kunne team. kopiere den ja. uh, Og så ga han også, det var veldig viktig, han ga seg Indiana jones -filmene. Det Men jeg, her, han den tredje er du inne på noe her. Mm. Det her var samme tida, da hadde det akkurat vært et skifte mm. vi, vi hadde, hadde sett, sett TV 2 Ja, vi mm. hadde sett E.T. Det er det viktigste Ja, vi hadde sett E -T. Men vi, vi hadde sett Indiana Jones 2 på mm. TV 2. Ja, og Tempel og på TV 2. For det, det var veldig viktig. TV 2 begynte... en visste ikke så filmer, men når vi fikk den svensk antena og begynte å se på TV 2, så på kveldene så kom de jo faktisk... Jeg mener, jeg så Indiana Jones der, så alle Star Wars-filmer ja. på TV 2. Ja, spilte de inn. Mm. Spilte de inn så om, så de om, det var jo de kopier hadde, mm. Star Wars. Ja, det var det. Det, det var det. de som hadde spilt inn på TV 2. Mm. Og vi så de om igjen, om igjen, om igjen. Men på denne tiden her, sånn begynnelsen av 90-tallet, da be Universal og Paramount mm. De begynte å gi ut filmene sine på nytt igjen ja, de det. Eh, Og da eh, På den tiden der så var vel till og med Back to the Future 3 Akkurat kommet ut tror jeg Det, var det. Mm. det som skjedde var at den bensinstasjonen i Osedalen De hadde en hylle ja, Universal filmer og Paramount filmer Og der sto Back to the Future En av den første Voksne altså, i hermetegn Spillefilmen som jeg hadde ukjøpt ja, mm. Aller første Back to the Future 1 og den husker jeg vi tok meg hjem, en uke eller to uker senere var vi nede, kjøpte Toren, altså et par uker senere, eller en måned senere, så kjøpte min tredje, ikke sant? Det samme med, og då fikk vi av tak i Indiana Jones-filmer når den er alle tre, ikke sant? Og de var det femteårsgrense på, så det var ikke lett. Det var ikke det, dem, nei, men mm. vi fikk mastersteder, det gikk greit, ikke sant? Mm. Og så husker jeg jo et par år etter det, eller et halvannet år etterpå så kom Jurassic Park på kino, ikke sant? Jeg husker når den kom på VHS så Jeg husker da, det Har du den, den under disken? Han hadde, han hadde, han hadde ikke lov til å selge den Nei, det altså. var når han skulle sette den ut i laven om dagen Og så sa han, ja, ta den med dere heim, gutter Og, og så hadde han mm. plakater Som han, mangater, han Aril, ga til å se Har du masse plakater ja. som jeg hadde gutterommet Og ha tappet set med fin plakater Alt i myheten og alt det der alt Og hvis han hadde en sånn papp, som sånn støtt eller sån utställningsgrej så fick vi alla klistermärken. Alltså ja. mm. han var kul på det att vi sam fick in många kopier av en film och efter ett liksom när och de lejde så gott längre så kunde vi finna den finaste kopien, inte så var kul. Kunde mm. bara få köpt. Så sånn som man visste det var ju ganska det och inte så så har man ju skulle få det för in chest. Ja, stämmer. Den jeg vet kunde komma ut på köp eller komma på, på leje och så vill jag ju ha en kopia av den där. Bare, det leier ikke alle ja, ja. i Aril Det leier ikke alle Aril Men han hadde jo ikke det beste utvalget Men hadde, jeg hadde noen av de viktigste filmopplevelsene mine Ja, for la oss, la oss snakke litt om det Det her med klassikere mm. Det var ikke lett å få sett det var ikke, det. Aril, ikke, ikke noe stygt om, om Aril Eller butikken, men han ikke så mye klassikere Nei, han hadde ikke, han hadde, men han hadde alltid även cigar. <laughs> <laughs> alltså väldigt mycket actionfilmer. Jag hade väldigt och och väldigt mycket Han hade och visste det var, ja. mm. de her... var snack om för exempel originala Nightmare on Elm Street, nej. Nej. Uh, han hadde vi, kanskje noen av de siste som Freddy's Nightmare Ikke noe, sant, skal, du må ute uh, i serien Så ja. kunne du få tak i de siste Beklager forresten uh, Halsen min er litt tett så jeg kommer til å kremte litt Så sånn i 96 da Når mm. uh, slasherbølgen tok av igjen og alt det der Og du begynte å lære om, for da var ikke vi så gamle Da med vi å lære om mm. Da begynte vi å høre om de her mestrene Da begynte vi å høre om Så vi begynte å ha om Craven Og det var om Craven, ja, har laget Åh, oh, ok, last house the left Og det hilser Weiss kunne du kunne få det på kunne ikke det kan... kunne ikke få tak i det det kunne ikke se George R. Romero's Night of the Living Dead Nei. eller Dawn of the Dead. Du kunne vara sitter i och läsa filmmagasine och höra blia filmer og, mm. mm. og, og sån ah oh, Texas Chainsaw Massacre kunne... det var bara en sån fjärndröm och var satt. Och så men men <laughs> då huskar jag scenen en i Grimdale videokällaren Grimse ja. som lå uh, i närhet av kulturhistoriskt konst da, vi, var, vi, vi var veldig mye på kino i Grimstad Pappa tok oss med på matinere for ikke, Når vi så første filmen på kino Første filmen vi så var ja. en matinere Ja, det var en ja. taktsomfilm ja. uh, Og da var vi alltid nede i kjelleren der Og, og bladde igjennom de hadde, jo, de hadde så mye ved oss De hadde jo et fantastisk utvalg de hadde så mye ved seg at de hadde ikke plass til ha boksene Så de hade tatt ut uh, omslag, altså laminert så de stod og flippet gjennom laminert sånn. Sånn, uh, omslag Sånn gjorde de med deler ja. det på saga-video der De gjorde det, ja. og det, det var faktisk en grei måtte det på Men der husker jeg, jeg kunne stå og blad og si evil dead Evil dead, the army of darkness Sudden comfort to walk to The thing Men vi kunne ikke ta med oss Vi kunne ikke ta, ikke det, de kunne ikke ta det, det var liksom som Det var 40, det var gamle 18, det var kanskje en time å kjøre, ikke og der sto den, og så, så den liksom på... Ja, og var liksom så so close, og så so så mm. far away samtidig. Ja, der var det sånn, åh, oh, silver bullet. Ikke Man, Tremors, eller hög en marksomme Ja, och det maxsomme var ju maxsomme 2, husker du det alltså? För den fick Karin, ja, hon fick den när hon ut, det var lede vid sig fem sex gånger. Så missar ju marksomme 2 länge för mig som maxsomme 1. Får ta den där idag så jag fortsätter med glide maxsomme 2 bara för att jag är så nostalgisk på. Det är intressant. För den så fulltlig film men i alla fall när ni var onklig, när ni var unga då, det var Virrebya tågen. Mm. Och och og seilere når vi kommer til byen oftere, så, så begynte vi jo å gå på, uh, du hadde... Du hadde Daniels, torget. Pem mm. i byen. De hadde et faktisk ganske greit utvalg. Veldig utfall. bra utvalg. Det hadde ja, de. Mm. Uh, og så var det jo Space World mm. på, var på, på, på, på gamle... Og Narvosen. Narvosen, der jeg kjøpte jeg mm. masse til. Jeg kjøpte Miller's Crossing, ah, jeg kjøpte Fargo, jeg kjøpte mm. Tarantino-filmer der, jeg kjøpte så shit tru. Ja, ja. <laughs> ja, ja. oddssenteret, mm. mm. Narvesen der, kjøpte masse filmer der. Veldig godt ut i gangene, ja, ja, ja, ja, ja. bak Narvesen der, så mm. hadde det ut i gangen så var det en vegg med filmer. Ja. Du kunne kjøpe filmer på veldig mange plasser. Altså. Det, det så skjedde etter hvert, var jo det at vi begynte å komme oss på Sølandssenter. På, på den tiden så var veldig ofte platebutikker og filmbutikker litt avskilt. Det var det, så. Ja. men så etter hvert sånn som er Free Record Shop begynte vi dem. Det var en eller mm. annen som var <coughs> på Sølandssenter. Men Free Record Shop på Sølandssenter når vi vokste opp. Og Hyshys. De ja, hadde jo altså. mye import, så du kunne i de øverste så kunne du stå og se, jeg husker spesielt, de gjorde veldig inntrykk av at det nå lafa då på sia for dere som liksom aldri skal ja, sånn jo ja, sånn, putte du bryddra videre min aldres kansel og du ikke var 18 jo, for det var liksom Kule mest. Ja, det var mer ja. som lot oss se det meste Fredriksson de gick tackla men, men det var det jag kunne stå och se att å där står Return of the Living Dead och den har 18 års gränskontroll. Jag försökte gå och köpa ni disken så den kunde inte köpa ja, så förlåt mig mamma så får du hämta din mor kan du lägga undan disken så ska jag gå och snacka med. Komma in och så ja, ja, ja den <laughs> kommer. Mm, mm. det närra för att där öppnar världen så är det ju på. Där fick Taxi Driver Mean Streets mm. Ikke sant Scarface yeah. uh, um, Fikk tak, tak, fik tak i Det var vanskelig På å tak i Romero Sille Men jeg husker Det første jeg fikk var Day of the Dead mm. Fikk jeg tak i det um, Det største var jo faktisk Dan O'Bannon sin Return of the Living Dead Ja, fortsatt er den En av de første Zombie-filmerne jeg så Og fortsatt kan, Det er noe med det men, men fortsatt synes jeg Det er en av de beste altså. det det. Um, Helt men, men, men så Ikke sant Og da, du, da hadde vi Freakenshop der Det var en sånn det var det var i mange år så var det sted å gå, altså, mm. det var det. Og så hade du till tillegg hyss-hyss, sant? Ja. Men, men når vi begynte å bli litt, det var jo på tid, men vi begynte å bestille filmer fra Oslo. Ja. Vi måtte det, for den, mm. da, da var den trangen til å få sett det her, den var bitt så stor. Den var det at orka orket ikke ja. lenger. Og, og, og gjennom så tror jeg vi fant ut at det var en plass som heter Akers Mikk. Mm. Vi var jo aldri i Oslo mer. Nei, nå skulle vi... Vi var jo ikke der. Og mm. Mamma og pappa var der aldri. Vi hadde ikke noen familie da. Vi Nei, det ingen grunn til å være i Oslo. Oslo er sånn en fjern sted som jeg, jeg som, som Tom T. Hall-sang, det er derfor det er min favorit Tom T. Hall-sang, faktisk. Mm. It's a million miles to the city. Mm. Og det var sånn jeg følte meg når jeg vokste det det. opp på en gården her i Fodan. Det var liksom, det var bare en sånn fjernplass. Eller. Ja, nei, Oslo, nei, nei, Men jeg ringte veldig ofte og plaggde de. Altså, jeg husker jeg hadde en lang samtal med en om om de forskjellige versjonene av Dawn of the Dead og sånn mm. og det synes han tydelig var kul ja, ja, han synes var oro bestilte du en oro var det bare for å sjekke? nei, jeg hadde sjekke om han hadde ninno, så hadde jeg ikke helt rå men det endte opp med å bestyre Braindead the bad taste i Stanford fordi det kostet bare 99 kroner stykker ikke sant? jeg husker da mm. de to kom ja, ja, og da hadde jeg hadde en kamerat som hadde sett Braindead nei han hadde på TV-tusen, og så spilte de ja. Det var så, vi så de først. Det var det, men så ville jeg eie de. har ah. blitt så fan av Peter Jackson. Jeg husker første gang jeg så Brainerd og Bad Taste. Det, det ødela meg for livet. Altså. Ja, men, men, men en ting som dere som hører på nå tenker at det var kanskje ikke så lett å få tak i filmet før i tiden heller. Det, det var jo ikke det letteste. Det var ikke det. det, var, det var alltid filmer å men, men det var ikke butiker som var dedikerte til å ha et brett utvalg Nei. og det kommer jo litt att över och ja. det skal faktiskt platskompani ha att de har faktiskt bakkatalog är du galen Ja så där kan du i alla fall finna klassikerna altså, du kan finna Breakfast at Tiffany's du kan finna Casablanca du kan finna Wizard of Oz ja. du kan finna det för sorts att alla ska se Tarantino och Vordialen, uh, yeah. ikke sant Eller vil du ha liksom Sergio Leone mm. sine western -filmer? Eller mm. du vil du ha Rio Bravo med John Wayne liksom? ja, Fordi, Vil du ha Trafaux Vil du yeah. ha altså, uh... eller, eller om, om, om en sånn filmer som Solaris og Stalker For mm. eksempel yeah. Fassbender, det mm. står der, Det står der, sånn. det gjør, ja. det Ken Loach ja. Du kan finne de tingene, du kan finne det meste faktisk ja. Så det skal de ha Da, da får du en plass Jeg mener, nei, både i Bergen og i Norge Så hadde de jo De Uh, Playkom var det. Playkom är lik. Och det bare noen jeg bare, jeg, jeg jeg har varit några också. Jag var inte så men det var uppstyrt. på galleriet. Min gick ner dit och vi valsade ut där på en du på se för de här filmerna. De hade ju en väldigt bra horrorrabbi. Vi hade det och vet du jag gick ut där på The Racerback. Ja, eller straff. Eller det är The Crave. Jag sneik ut där på The Blob, den remaken. Den är ju den filmen, är inte sant? Jag gick ut där på Ginger Snaps filmen. Jag gick ut där med Max så kult, jättekullet butik och det var billigare 99 kronor. Ja, det är typ en så du kunde gå där och köpa The Master The Bottoms Anderson för jag kan inte den kommer ut igen ja. ja, så så de hade jadat väldigt gott utvalg. Ja, kult. Det var väldigt Det var värt att gå där. Ja. Mm. Jo en killa Child hade det de hade det. Ja, de hade Men, men mm. tillbaka till det det jag älskar det gång när många då varit liksom om jag varit i Oslo eller jag varit i Trondheim, eller Bergen eller något men alle de gangene jeg har fått noen timer for meg selv, og bare gått og blad og blad, og det har jeg jo gjort mm. tusenvis av ganger. Det er jo forbrittaktiviteten min. Min er ja. Og det er liksom, det er alltid ting jeg leiter etter, alltid ø, holder i samlinga mi, jeg er ute etter å på tett. Og og, og ikke i samlinga, men det er masse filmer jeg ikke har sett. Så ja. sånn, jeg mener, herregud, jeg er så akkurat triotløs ungdom, eller Revolut Kås på TCM? Ja. Jeg hadde ikke sett den før. Ja, vi, jeg mener, er vi en og tredje vi opp til? Jeg har alltid vært klar over det. Jeg har aldri blitt den, ja. og nå fikk jeg endelig sett den. Så TCM er jo fortsatt en av de... Um, en sånn lysende håp i sånn kultur, kulturell ørken som verner på å bli i alle fall du kan skru på TCM og se, ja. se klassikere akkurat altså TCM, mm. TCM det, når, når jeg ikke har noen andre i, rundt meg mm. TCM står på hele dagen ja, ja. Um, jeg liker den følelsen det skaper når jeg, jeg sitter veldig ofte og skriver i støva ja. jeg, jeg, jeg vet ikke jeg har fått et fint nytt kontor hele filmsamlingen med der men jag är ju jag är likbasistista ja. like över för att jag bara vet en nomade. Men der så så till exempel kan inte så home from the hill. <laughs> ja uansett, det er det er, om det är en musikal eller en gammal western mm. eller eller en Noah film eller vad det nu är. Jag bara älskar har de väl Noah hela april skulle jag ha tro. Och har de jo kultfilm i vart fredag, inte sant? De ja, har det här camp cult. Och jag på den kanalen. Jag ska på den kanalen och så blir någon fat garden billede kill. <laughs> ja men kill eller men assatan ah, jag bara hörr mm. hör gitarr klippringar till til Leonard Cohen, inte sant? Jag mm. ser jag var så jag var bara sätter mig kan inte gå riktigt på det på mm. Eller jag hör strummingar till Dylan och och Sad Sack Pat Garrett Bill the Kid. Och det hade kollage när det jag på begynnelsen, inte sant? Mm. Freeze framing av det. Jag var så jag var bara sätter sånn, mig ner, jag var tar de timmarna, jag mau bara uppleva här. Igjen, ikke sant? Ja, da er TCM TCM, akkurat sånn som ting er nå er TCM egentlig for godt til å være sant Det er det, det er ja, klart um. Nei, vi um, må gå litt tilbake igjen altså, For selvfølgelig, vi, vi var mye på kino Vi leide mye filmer Men det var jo ikke det var, Du måtte leite rundt For å finne de forskjellige tingene du ville ha så kan, Det du ikke fant hos Det måtte du til andre, andre leite etter Og fant du ikke i andre, andre Så måtte du til Kristiansand Så ja. det var kanskje noen grimmeste Jeg begynte jo etter hvert å Ta alle barnefilmene våre Og det er faktisk ting jeg har lyst til se igjen nå Som jeg angrer på at jeg kvitter Men det ja. var på VHS ikke Men da gikk vi til videokjelleren Vi kunne ikke leie i Grimstad Nei. For det var det siden mamma gjorde tungt Men vi kunde ta med oss våre barnefilmer hen ja. Så kunne vi bytte de in i andre filmer Så jeg husker henne. vi var der de de de henne Det var en bruktegjørende Vi var henne Jeg husker dagen vi bytte til det oss Det her er veldig viktig faktisk veldig viktig. Det er det, det forandret livet mitt for alltid den, den, den den den dagen, da, der, <coughs> Det er det dagen der Det er det liksom det har i, Mamma kom hjem med E.T du har dam yeah. vi vi vi fick uh, better, better future, future. Mm. du har Jurassic park på kino, no ja. så har du denna dans kan vara Dan, den tronen den tronen högst ja. så då där ska vi byta tema apokalyps nu apokalyps nu mhm um, the wild bunch to Sam packing på. want to rep shining and Stanley Kaplan mm. full metal jacket Stanley mm. Kubrick ja. Var det flere da, den da? Jeg prøvde Hengen High fra jeg Clint Eastwood, men det var en film om Night, den, den, den skulle stå i den hyra der. <laughs> det <var mye> <tryk> <Men> den dagen vi <tryk> gikk ut derfor med Apocalypse Now, Full Metal Jacket, The Shining, The Wild Bunch. Mm. Jeg mener, pekken på Kubrick og, um, og Coppola. Mm. Jeg mener, der har du, der har du begynnelsen på... Uh, på en en en alltså det utvider du horisonten ena Jeg har aldrig sett något som The Wall Ebullsch jag har aldrig sett något som Apocalypse Now Nej. Jag sett något som The Shining jeg har fortsatt favoritfilmer kanske fortsatt filmer ja, The Wild Bunch jo, altså, mm. kan være favoritfilm men inte så så altså, den banar då. Och jag aldrig sett det eller alltså mitt favorit western den gången var liksom pappa satt och sov på kanske Bonanza eller nåt, är det inte så? Det tror jag Bonanza gick som Nej, nej men men inte sån någonsin då. Ja, det där huset på prärien eller rättare ja, vad hadde Jag hade ännu inte ordentlig Eastwood fan, ikke, nei, det kom John Wayne var bara ett namn. James Stewart, docktag chef är upptagen, Hitchcock lite sånt eller så. Nej, jag skrev upptaga John Wayne rakt på vidare For för jag byter tema en kopia av Nei, Ar vi kjøpte Rio Bravo hos Jagle Hack Ja, det skulle jeg si ja. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror kanskje jeg bytta For jeg bytta inn noen vinyl eller ja. sånn, Så jeg tok med meg Rio Bravo derfra Og jeg husker der Hos Jagle Hack Det var en brukt butikk i Arland Jagle er jo Men uh, jeg husker der inne Så nå fikk jeg tak i Raging Bull Raging Bull, ja. Stemme. mm. så, men, men det Stemmer Men igjen det er, det er akkurat som du sier da mm. Du måtte tette de her holdene Der du kunne Mhm du kunne ikke sånn som det er nå, bare gå på platekompanier og søke på Martin Scorsese, og så kommer du bare opp med en liste, ikke sant? Og så kan mm. du bare slenge de handelkurvene dine. Det samme på Amazon. Mm. Eller du kan gå på iTunes, ikke sant? Mm. Eller du kan sikkert finne et par på Netflix her noe selvfølgelig, det varierer jo veldig det det og mange titler har Netflix uh, rundt om 2000 titler de skrev faktisk om det der de nevnte 2500 titler eller ja, det, er det, det er jo ingenting. Det er ingenting jeg har mer filmer enn det jeg liker på de skape og hylle liksom. det har du faktisk det har du. Og, og vet mm. du noe, jeg tipper bare hyller der så står det en 650 filmer på der. min watchlist på Netflix jeg legger jo på min liste det har jeg 91 ja, jeg har rundt om 100 kanskje ja. Og, og det er så mye, og der er det, det er ikke bare ting jeg elsker der, det er noe jeg synes er helt greit ja. der også. Så det er det rundt om 100 filmer jeg liker veldig godt, ja. og TV-serier, filmer og TV-serier jeg liker godt ja, Alt er jo det, ja. og det er, og det ting er med, altså, ikke for å være en snobb Jeg prøver ikke å være en snob, jeg prøver ikke å, men det ting som er, som, altså, filmelsker da mm. Som jeg personlig ikke bare liker og har et forhold til selv, men det det er det er det går god for, da, mm, egentlig. Deretter. Altså, folk må jo på hva de vil, men, men det sier litt, da, for det er det er under 100 titler av 2500 titler. Det er akkurat det, men, men også det, det her med det som forsvinner nå, er jo det at som du sier, og de var inne på de klassekomperne, men det å faktisk ta en sjanse på noe, det å faktisk oppdage noe, sånn som Return of the Living Dead, det er en ganske obskur film. Jeg så bare på kovret og titlen og tenkte at jeg hadde hørt om the Living Dead. Jeg hadde fortsatt alltså, ikke sett Night of the Living Dead. Iblant horrorfans mm. er det jo ikke det. Nei, det nei, nei, nei. Altså, det, det er bare en liten kran. Det er en velkjent uh, zombiefilm nå, veldig respektert, ikke sant? Men det er jo en obskur film på mange måter, og, og, og grunnen til at jeg oppdaget den var bare på det likte cover og titlen, og jeg hadde fortsatt ikke sett Romero sin Night of the Living Dead. Nei, og vi visste jo Romero sine mm. filmer, jeg trodde ja. at titlen var liksom mm. sånn... Er det her? Mm. Er det her Romero? det, er Så, er det, en, det altså. Så forklarer de jo hele konseptet med Romero og sånn i filmen i Men det, det er en film jeg har oppdaget av meg selv, da. Jeg hadde ikke lest om i filmmagasinet, jeg hadde ikke hørt noen av dem snakke om det. Jeg den filmen i en videobutikk. Og jeg mener, jeg har nok av på filmer jeg har funnet i en videobutikk, for jeg hadde lyst til ut. Jeg mener, Mark Sommer er jo en av dem, for eksempel. Mm. Ja, ja den de andra liksom, det andra oh, sånn, sånn, så. var det var jo en legendarisk film før med både Fred Ward och Kevin Bacon visste mm. jo ikke nei, nei, nei. vi visste ju det. Vi visste att det var en kul klassiker den første Det fant migta sent liksom. Mm. Ehm. Um, Men jag till med på plats kom för det har stått i den 59 hyllan många gånger och och liksom, ja, er är den sa att när repris, inte sant? Nu tar jag den. Nu kan jag ta mig åt det där, inte så blar det sånt. Ok, ja, den, ja, hmm. å, det har her for noe, ikke sant? Altså. Ja, ja, jeg vet ikke, jeg har litt ekstra tid i kveld, og den koster jo bare 9,50, så... Ja, å, tar, vi prøver. Mm. Jeg elsker det, det altså. Og de gangene der, den filmen er bare sånn... Å. Ok, men jeg har ett perfekt eksempel. Jeg var på DVD-huset i Kristiansand. Uh, var, tenk kanskje 2002 Åh, jeg husker Ja, det var en veldig kule butikk Og der køpte jeg faktisk Jeg husker meg ikke Køpte Millennium uh, Mellan Sandriksen Første sesongen liksom ja, Men jeg gikk inn Jeg oppdaget to av favorittfilmene mine Den dagen Nei, Den dagen er jo mm. viktig altså. Veldig viktig da Jeg gikk inn Jeg bare så Jeg sto så på stekte, øh, Office Space Ja, den kostet 50 kroner På DVD Jeg tar med meg Office Space Jeg har aldri hørt om den For jeg bare Work sucks på cover Og jeg bare liksom, Det er kult Ta den med meg Og så og så tar jeg på et annet akkurat Og så ser jeg bare, kult, uh, jeg det er kult som en westernfilm Det var en togskinder Og så en mann, siluetten av en man med en revolver Og så, så står Made One Og så ser jeg på John Sayles ja, Jeg har aldri hørt om noe Men ja, ok Så tok den med meg hjem Benka mig så, så Made of One først Jeg mener, den filmen altså, ikke, altså, Den traff mig Den ja. traff meg som en jævla slegge. Men, men ja, den, den, den, den jeg, mener, jeg har alltid hørt på venstersiden, men den den somiterte, det vet liksom. mm. Og det er en filmer som er er opptaga for eksempel av David Sträten. Jeg, jeg hadde sett han før Chris Cooper, Chris Cooper. jeg fikk ikke men ikke bare det. den den gangen mm. på den var sånn i 2003, mm. 2004. Jeg var bunt. veldig far away og så ser jeg på rulleteksen. Jeg har sitt og sett på gutten i filmen hele tiden. Mm. Og så ser jeg han Kom og gå ned mot kamera mm. Du har den voice -overen. Det siste du ser er ansiktet hans Og du blir slutt Og så kommer du bare Jeg sitter der med Jeg, liksom, jeg, jeg liker for jeg griner mm. Ikke sant? Og så kommer du opp Ville Oldham Og det er bare sånn øh. mm. Ja, men det, det er sånn, Du oppdager Du lærer jo ting ja, mener, Det er den, brikker som brikker faller, brikker på, som faller plass. på plass det, det, er jo, det, det er jo Du får en sånn følelse at Jeg har jo faktisk det var verdt å gå ut døra og bruke de pengene for at jeg har nå vokst menneske Jeg har fått den forståelsen Og utvidet horisonten min, rett og slett Og det var noe jeg måtte gjøre selv, ikke sant ja. uh, men, Og Mayeron, tror du den ligger på, på Netflix? Eller Den er jo knappt nok tilgjengelig på DVD de, de, de som er ute mm. gått ut av trykk det det. Og det er veldig dårlige utgivelser En av favorittfilmene mine Og mest sannsynligvis fordi at den er så politisk lader da, Og det er en av de filmene som faktisk den tar en sige, mm. den, sånn, den banker budskapet sitt rett inn, den driter i om, om, den, er, om den tar sige, ikke sant? Mm. Og jeg tror på grunn av det så er det en av filmene John Sayles som alle, alle som er fanene er enige om at det er kanskje mest av verket hans, men alliavel, det er den som er min sjanse for å komme til å se dagens, dagens lys på Blu-ray eller noen ting. Igjen, det var jo filmen som der oppdaget jeg oppdaget, og jeg er en av mine favorittregissjøer, ja. etter det så, så fikk jeg tak i Limbo, ja Lone Star. Jeg husker Lone Star mm. når den kom ut. Ja, stod, ah, jeg hadde ståa i ladden, ja, men jeg var liksom ja. sånn Ah, ja, jeg vet ikke helt, det ser ut som ja, ja. Ok, nei, visst ikke, liksom, ikke Var, var ikke. ung og dum og, og, og hadde ikke referansen eller. Eight men out Men um, with film. guns uh, så, så, så, så, så, så. Måtte spore opp City of Hope på VHS Ja, ja. fortsatt ikke så lett å få tak i den no. Den er faktisk nå Den er jo ikke 12 på streamingt tjene, på så varmatt, så, mm. delen, mm. iTunes, Men den er vel ikke kommet på DVD-en Nei, har fortsatt VHS Ja, ikke sant Men det å faktisk gå inn i en butik Se på et cover Ta en sjanse på en film jeg men det mener, det som du nevnte før med, med kameraten, beklager. jeg beklager at jeg har hapsen min, altså det, det irriterer sånn ja. meg. Men det at, som kameraten min som sa det at Arten har fått en stjerne på Netflix, eller de ser på Rotten Tomatoes, det kan, det, bare det kan være i grunn av at folk ikke tar en sjanse. På, men en ting, det, kanskje, jeg ingen har ingen kritikk av ham. Nei, nei, nei, jeg skjønner folk har dårlig tid og alt det, det mulige. Men, men det er jo noe som forsvinner da. Det ja. Eller den farge, for Men så, mm. så er det jo noe vi ikke tar takhøyde for her ja. Og det er jo Alle er ikke som jeg du Nei, nei, nei, det er helt sikkert det, det, det er ikke poenget mitt, nå skal dere høre Poenget mitt er at for mange Altså ikke dere som hører på For jeg regner med at hvis dere sitter og hører på Et hjemmesnekker, lo-fi podcast. podcast Om film <laughs> ja. Så er du kanskje litt mer enn middelsinteressert i film ja. Men poenget mitt er at For mig er det her dette er det som får meg til å tikke og gå, da. Mm. Jeg tenker på film hele dagen. Samme. Men mindre er det vondt en plass, Nei. eller jeg er bekymret for om jeg skal ha nok penger til denne regningen, eller jeg leier meg for noe, eller et eller annet. Men det er alltid i bakhøyet mitt, hele tiden, konstant. musik, bøker, mm. alle de tingene, det er bare... Hva øh, er det Dylan synger? Jeg, jeg blir alltid seriørt når jeg hører den linja i, i uh, Brownsville Girl. Og altså, han øh, sier... «I keep seeing this stuff, and it just comes uh, rolling, rolling in, in mm. and it blows right through me like a ball and chain». Jeg, jeg, det er sånn jeg føler, da. Mm. Det er bare he, konstant greie, ikke sant? Mm. Alle har det ikke sånn. Nei, nei, alle har det. Ikke, alle er ikke så frelst, ikke sant? Um, nei, klart. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kaller det for, og det høres veldig svulstig ut, da, men, men du, du har et søkende sinn, da. Men det mener jeg oppriktig, for jeg snakker med Dag og vi går med Dag om akkurat det samme hans, så er det at ingen som er interessert i å gå i en bokbutikk eller en platebutikk og blad og, og, og oppdage en ting, og, og det liksom, ok, så er du oppdaget, ta Bukovske du har lest noen Bukovske-bøker og har blitt skikkelig tent, ikke sant? Og min reaksjon til noe sånn er, jeg må ha mer. Jeg må ha noe som ligner, det på, noe det som ligner på det her. Og så begynner du å leite. Og så finner du, du uh, Fante, ikke sant? Mm. Eller du finner Fat City. Og mm. kanskje du oppdager Carver hvis ikke du allerede hadde oppdaget han, ikke sant? Mm. Eller du oppdager andre poeter, ikke sant? Um, uh, sånn er det med musikk, det liksom. oh, er jo liksom, åh, det som ligner på Dave Alvin, ikke sant? Som ligner, eller du oppdager Peter Case, eller Tarzan Sanse, og så baller du på seg. Og så finner du Steven, om, og så finner du Guy Clark. Eller du, hører, du ser en film uh, med et jazz yes soundtrack, mm. for eksempel Anatomy of a Murder, Duke Ellington mm. og så kjøper du det soundtracket og så plutselig så åpner det seg opp med jassene ja, men og, så det, med mm. og så plutselig eier du en Miles Davis-plate og så plutselig Plutselig så liker du Jasser, Leavel, ikke sant? Du gjorde og ikke det. Før. Det mener, det folk som jeg som... Altså, jeg var jo veldig fan av Dave Ronk, eller, altså, og jeg er veldig opptatt av, av folk uh, reviling og alt det ja, ja. Men jeg kjenner folk som nå, etter de så Inside Dylan Davis, har den samme reaksjonen, ja. Eller folk hadde det når de så Old oh, Brotherway Art med Bluegrass, ikke sant? Ikke sant? Så, sånn, mm. det, så, det var helt klart. Og jeg, så, så jeg hadde alle, så mange ganger selv. Mm. Alle de, og, og ikke, ikke bare det, men vi en film er basert på en roman, mm. og du finner ut av det... Det, og det også hvis jeg liker den filmen? Jeg må ha den boka, ikke ja, ja, sant? Ja. Og da oppdager du ofte en ny forfattere. For jeg, så, jeg har ikke hørt om han før. han skrevet for noe mer, ikke sant? Mm. Det, det baller på seg da. Og jeg, det er sånn jeg funker. Jeg søker hele tiden. For jeg bryr meg. Jeg vil bare ha meg og meg og meg. Alle er ikke sånn. det kan kritiker en kritikk av de har andre ting som de prioriterer, ikke sant? Men det tapet da blir jo ikke så stort for, for, det, for andre folk, altså, de driter vel om ikke det er en flatbutikk eller en filmbok, ikke sant? Det er kanskje de tenker at det var ikke praktisk, for det var greit av og til å gå inn og kjøpe en ny sesong eller et eller annet, men også, jeg kan kjøpe det på nett, ikke sant? Men for oss som liker bare, for jeg, jeg hver gang, til og med jeg visste at jeg var her for tre dager siden, ja, det var ikke en dritt å hente uansett når jeg gikk inn, så hadde jeg fått den følelsen at kanskje today's the day, ikke sant? Jeg vet det, kanskje patetisk til og med, men jeg hadde det. Det var Jo, ja, men nå som jeg sa til Kjersti, at uh, det at det ikke det finnes uh, videobutikker, eller nesten platbutikker, der kan gå og bla og leite, og oppdage og finne ting og sånt. det å senke av min kanskje blir 40% eller <laughs> ja, men, altså, det var jo kamerittaktiviteten min og nå må jeg til storbyen jeg mener det å snakke om at det ikke kommer til å være altså, nå som Trondsmå hvis Trondsmå ja. ikke kommer seg i en ny bygård så finnes ikke Trondsmå lenger ikke det er ikke bare Norges beste bobudikk det er kanskje jeg har vært i Gjøteborg jeg har i jeg København ja. det ingen bobudikk som kan må seg jeg mener jeg liker jeg liker, og det mener jeg, jeg liker Trondsmå Bære Shakespeare Company I Paris Ja, den største jeg var på i Edinburgh mm. Den var enorm, altså det, det var veldig bra, men, men Trondsmå er bæret Trondsmå er en fantastisk uh, bokbutikk ja. Og nå miste min, mest ja. og sannsynligvis Og det er de i mm. Oslo ja. Regndyrka, videoutsalg, ikke ja. sant uh, den, de, de, de har Det er ikke vel... videoutleier Det er mulig, mm. det, er det Men i hvert fall videoutsalg, først og fremst mm. de hadde kataloger og det der Men det var jo en kjede før Ja det ble jo solgt, eller de kunker, det ble jo En fyr, tror jeg, som tok det videre Med 2 tre butikker, ikke sant? Nå er det den ene igjen i Oslo mm. Og den har ikke vært, jeg kan ikke huske Sist jeg var der, for jeg er jo som sagt Den aldri Oslo, men alliavel da de, de har samme problemer Leier ut går nå i sommer ja. mm. Forsvinner For Det første vi merket var jo at Det første vi merket var at leien ble, det, ble på, det ble ikke noe Ja, det problem. merket jo jeg og Til og, og med i 2010 forsvant var forsvant så godt Det ble jo bare mindre og mindre det Men det er Men det, det var, det var, da var det, da var det, nedlastning. det var nedlastning Det var ingen Det var streaming var ikke, ja, nei, og, Det var, var ikke Folk lastet bare ned mm. det går så dårlig Ikke sant? Uh, men jeg tror fortsatt du kan leie filmer På semneelevene Sånn i Javendal Ja, sånn. det kan du mm. Det kan du uh, Det kan du faktisk Sånn det er jo helt borte, men det, det forsvinner. Det, det er jo et spørsmål om tid før det forsvinner. Det står her i Klassekampen at det er ti videobutikker igjen i Norge, ifølge sentrale aktører i videobransjen som Klassekampen har snakket med. Butikkene som har som hovedvirksomhet å selge og leie ut film er Videonova på Nordjordstua og Strømmen. Riva Heimdal i Trondheim, Filmgalerie i Haugesund, som jeg ikke vil ha vært innom var Haugesund sist. Stemmer. Du er jo ikke klar over den. Jeg er jo ikke klar over den, men uh, neste gang så skal jeg stikke innom, hvis dere fortsetter det. Hvis det, det. Uh, film, filmgalerie Haugesund og Bærum. Uh, to butikker i Drammen. Mm. Så er det videokelleren i Grimstad, står det her. Uh, de har mest vi stengt nå, uh, fordi at for noen... Jeg var der for en måned siden. Ja, da var vi innom, og då hadde de fjernet alt av sånn... Bill som de hadde kjappet der De hadde tatt alt av Blu-ray det vi hadde skudd i et hjørne De hadde begynt å pakke sammen ting Og de hadde, vel, de hadde litt salg for dem De har vanvittig høye priser på ting Jeg var inne og kjøpte The Guardians of the Galaxy til du På Blu-ray Jeg ga 249 kroner for den wow. Det er uhørt altså Det er ikke lov å ta 249 kroner for en enkel Blu-ray Det er uansett å bo Guardians of the Galaxy jeg, liksom. Men jeg kjøpte den til der for jeg er glad i det <laughs> uh, og du betalte meg kanskje tilbake <laughs> jeg, jeg lurer på om du skyldte meg faktisk. Ja, det mulig Så i stedet ta ut i noen ugudelige Ja, uh, ududelig, uh, ja mm. så fikk jeg ja. Ikke sant men du, fra videokelleren eller scene 1 i Grimstad, så fikk jo du med deg et par filmer før de stengte dørene, altså. Jeg tror, jeg, tok, jeg kan ja. ikke huske alt. Folkens, for dem, det de står på å trykke glasskapene de fortsatt har åpent. Vi de var der inne på litsiden, så at de holdt på å pakke ned. Jeg ringte til dem før vi trykket på REC, og det var ingen som tog telefonen. Jeg lotte å ringe kjempelenge, jeg prøvde ringe en andre gang, ingen tog telefonen. Så nå påstår jeg at de har stengt, altså. Jeg skal sjekke, jeg bor i Grimmsen, så skal jeg stikke noe ned i sentrum i morgen, og da skal jeg ta sjekk, og hvis de fortsatt har åpent, så skal jeg deklage de podcast. Men jeg tror de har stengt, altså. Mm. Ja, og det du fikk på videokjelleren for de stengte? Nej, men det var faktisk det vi akkurat snakket om. Mm. Jeg tog med Tartan, en import-DVD. Ja. Tartan Asian Extreme, ikke ja, mm. har akkurat sett Tale of Two Sisters, mm. som jeg har hatt lyst til å se lenge. Ja, ja. der stod The Eye. Stemmer, og den, som, den har jeg hatt i bakhavet en stund, men den har ja. liksom ikke... Og der sto den, 39 kroner, ikke sant? Ja. Og det var sånn, vet du noe, jeg møter mer skrekk fra Østen, vet mm. du noe, jeg med meg en DI. ja. DIY. Ikke sikkert Så, den er bra, nei. der står den, mm. jeg tar den med meg. Kanskje det er en av de siste gangene kommer til ha den opplevelsen, ikke sant? Mm. Ikke bare til 69 kroner, jeg har Akira på Blu-ray. Ja. Kjempefin versjon. Restaurert antageligvis alt det der. Det er det. Mm. Det sto til den 60 kroner. Importversjonen på dvd, en boks pappomslag mm. du fikk med to dvd i to, forskjellige, to mm. forskjellige versjoner, begge kovrer, masse ekstra materiale. Den er fin å ha på utstilling i hylla, ikke sant? Mm. Den tok jeg bare med meg. Jeg elsker Akira, det er en jeg får utfunnet. Ja, jeg var veldig skuffet at så den først. Så ja, står den. den. Den husker jeg den kom ut. Mm. Jeg husker jeg så lyst på den här. No har en. Visst sant? Trenger den? Nej, har, ja, har du på du är trängar den inte, men samlar ni ni med nörden ni, man bara syns är stars, ikje sant? Jag har det, det en annan videobutik du nämnde upp där videokallade Grimstad, Maxi underhållning i eh, Krokstad eller vad. Höne för svideo filmcenter om Mix Viking video i Mandal. Mm. Ja, den i Mandal har varit nog köpt eh, is en gång. Mm. Ja. Men men har läst ett stycke i, i klasskampen men visst kan få ta det är det ligger på det ligger på nettet på nettskap vi kan dela en link eh uh, om Marius uh, hjälper mig Magist, øh, ja, jeg følger mm. han på Twitter mm. Men jeg kan ta å på Twitter jeg, jeg, Han har det. jo et videodager jeg, et, Ja, stemmer, mm, stemmer Som uh, forbindes med prosjektene som den videoboken har mm. Nei, jeg, jeg kjenner mm. han ikke Men det virker jo som en karg som uh, har En um, forholdsom interesse for det her Og det er veldig kult så. Og han har jo et godt poeng med det at Det som forsvinner er å utvalge Bredden, det, det at ni faktisk Det at det er sånn som rundt opp 2500 Filmer på Netflix det er ikke det samme som å kunne gå i en videoshopper der de har kanskje 10.000. <laughs> eller eller, eller jeg ja, vet ikke om ikke 10.000 i hvert fall mange, Men nå har bakkatalog. Har bakkatalog. De, de har for eksempel, de har ikke bare hvorfor Wall Street. Nei, nei. men de har Casino, uh, eller Bringing up day, Eller, eller taxi driver. Helt sant de har bakkatalogene. Ja. ja, nå lå faktisk via player akkurat Bringing up the Dead. Så så den høykun. Okay. Kanskje skal se sin mest undervurderte ting. Ja, analyse, vet en av veteran, jeg synes det jeg skal sees sitt siste mesterverk. Det er enig, det er enig. Han har laget et par sterke etter denne, men ikke på samme måte. Det der er, det der, det er, det der er på høyden med det han drev med mm. på liksom 70-tallet. Det er det helt der det det. oppe, altså. Um. Jeg tror det Cage-rollene mine. Nei, jeg synes den er veldig, veldig... Er altså, du kan sette den rett på Sia Taxi Driver. Den ja, holder akkurat okay, sammen. Kanskje ja. mm. på mange måter, sterk greier på mange måter. Mm. Uh, fordi at han hade uh, så mye mer erfaring han lagde denne, så han hadde blitt en bære... Mm. Veldig kult cast med John Goodman Patricia Arquette Og Cyborg, han har sin mest rolle, faktisk Og Wing Rain, så fantastisk ja. I'll, I'll so be bagged, you yeah. lord Og så du helt Larry Fesson mm. Som da crackhead mm. ja. <laughs> Men nå spore vi også med, ja. mm. Men ta dere en tur, hvis dere er i nærheten av dine butikker Ta dere en tur innom, få den opplevelsen En siste gang <laughs> Og jeg er ja. Jeg liker ikke å sitte her og reklamere For, Nei, jeg, jeg for kom... gutter her For mm. gutter som faktisk skviste alla andre ut Hva mm, er de det. det de kunne mm. Så det, det er litt der Jeg klarer helt av sympati med en kjede der, når, de, når de fikk alle andre til å stenge dørene det, det bryr de seg ikke om Men nå når de kanskje stenger dørene Da klager de ikke og, og det gjør også. jo vi er, For det er det eneste vi har igjen Vi ja, sånn. som samler Vi samler ordentlig filmpatt Det er gå det går ut over ja. ja, Det er at det det, det gör mig At att det en, en ung person kan nå uppta rigge till låtsam trier på DVD eller eller nå för det att ingen plass att få tak i den längre kan. Det det gör mig förbannad alltså. Det gör mig förbannad att ingen kan gå in och uppta upptagen film som, som, eller en serie som det att ingen kan bli liksom se oj Twin Peaks, ja, det har jeg jo om. Jeg tar med meg den boksen. Ikke? Ja, for den, den var satt ned i da, mm. 200 kroner for alt av Twin Peaks, vet du noe? Jeg tar en sjanse. Eller noen blar gjennom å finne kanskje i en tidlig Kornbrødrene film, ja. eller noe sånt, ja. Det er, altså, det, er så, det er jo det mm. som er gøy med de her eh, tilbudstillene de sine, for mm. der får det de i sortiment som kanske har blitt nedsatt eller bare lagt en stund. Og så er det så mye rart der, det er noe import, mm. det er noen nyheter som akkurat har blitt satt ned. Det er litt forskjellig, det er veldig det. mye rart, så du kan finne så mye kult. till og med det siste, bare hør på det. det her kan vi ta oss tid til, vis okay? ja. Bare det som faktiskt kan stå i de hyllene ja. Du reiser der nå går hen til hylla ditt, eller? Ja, det gjør det. Nå mm. skal vi ta en kikk her, for jeg har dratt med meg mye rart fra Platkompaniet det siste. Alt det du løfter opp der er fra Platkompaniet? Den siste måneden, ikke sant? Jeg vil si at 70 av det er på plattekontene. Ja, men, uh, ok. det unnskyld, Blu-ray. Modern Times, Charlie Chaplin. Mm, takk ni kroner. Viggo Martensen. Everybody has a plan. Ikke sant? Den store. The Wizard of Oz, mm. Blu-ray. Saturday Night and Sunday Morning med Albert Finney, det er mm. jo en uh, ordentlig klassiker, en av de første Kitchen Sink uh, mm. filmene i England, ikke sant, mm. som virkelig satte standarden for Lee og Loach og mm. mm. alle de gutta der, ikke sant, som kjøpte for 40 kroner på plattet. Mm. Um, det var Amazon, så mm. den tar mye mer. Se her, det her, det her er kult, altså. Bill Douglas sine uh, uh, comrades, mm. Han er jo kjent for de her bar barndomskildringene sine fra starterne, ikke sant, den her trilogien Stemmer. Er jo gitt ut på BFI, det her er Blu-ray. Mm. Comrades stod 49 kroner på Blu-ray. Ja, det var billig. <laughs> Et funn uten like, altså. Mm. Uh, Comrades til Bill Douglas, liksom, det er jo helt insane. Uh, vi har en film, her er vi tilbake til det med etter en mm. Black God, White Devil. Uh, det er en film Spilt inn i Brasil mm. Fra 60-tallet Som jeg visste vel Spilt meg svart og hvitt Voldelig, poetisk, mørk mm. Jeg gleder meg Hva ser du? en sjanse? Bullet Ballet Blu-ray Blu-ray Aldrig hørt om Viser seg å en kultklassiker fra 1998 mm. 49 kroner uh, All the President's Men Men uansett Det er en klassiker ja. Der er stående til mm. 49 kroner Lommepenger Mm. Jeg har hørt om den kjempe kroner. lenge, flere av meg som bager dette siden. Uh, vi har uh, ja. The Sun's Burial, mm. Nagisha Oshima, klassiker av At Liste Siden, der mm. stod 49 kroner. Da har du Sparrow til Johnny, Johnny Tull. Jonny Tull og Sparrow, importer over det, det. Det er det. det kuleste jeg funnet til Jonny Tull. Øhm... Mm. Uh, Uh, The Unbelievable Truth mm. Hal Hartley, sin første det, film Kult, det har jeg faktisk ikke sett Og det er Artificial Eye import over mm. det Jeg digger Hal Hartley, aldri mm. sett den første filmen altså. Der sto den for meg det, det, det. Det, det. Uh, She wore a yellow ribbon John Wayne uh, Del av, av, av Calvary-trilogien Trilogi. Til John mm. Ford um, Ikke sant, så det var bare noe av det, <laughs> det, det, men, det men det er sånn mm. jeg har bare funnet De siste måneden Mens jeg skulle ha andre ting det snubblar över mm. det här. Altså, Och det säger de det mest att när en gång plattformarna stänger dörrarna så är det här allri kring där det är stort sett ingenting av det här ligger på på någon streamingtjänst. Där filmer du egentligen i så fall mottat beställt från utlandet eller genom plattformarna i sina nettsidor, ikant. Eller så altså, är du, du måste ha gått på nettet eller, ikant. Ja. Så så det är det är det är väl som försvinner så altså, man det är också något om kultur, va? lausvar argel om det er det, ærlig, det, er, det, er ikke, det er ikke bare at meg en nørdet og sær, det her er like mye kultur som noe annet. Jeg tror det jeg tror det er veldig viktig å understreke det. Det er like mye kultur som opera, like mye kultur som noen som elsker form for konserter, litteratur, litteratur teater. Altså kunststil i film, film, world film. cinema og film, mm. altså generelt. Ja. Er en del av byggeblokkene i samfunnet vårt, egentlig. Historiefortellingen redder liv. Det redder liv, det. Øh, å, au. Store ord igjen fra meg, men å er det ni mennesker har gjort av verdiene enn å skape bra kunst, egentlig, som virkelig er en konstruktiv ting i samfunnet vårt? Det er i så fall... Øh, i hvert fall de plassene no dine i verden som har velfungerende velf velferdssystemer, det er i så fall det. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Mm, yeah. ja, ja, selvfølgelig. Velferd og kunst. <laughs> ja, men egentlig. Mm, mm. Uh, men, men, men i vårt samfunn nå så er jo det her bare noe disposable, egentlig da. Det er det. på mm. noe mens du spiser middag, eller mm. men du venter på, og egentlig vi bare gå og legge oss av å ha sex nå, ikke sant? Det er litt sånn, bare ha noe å slå i hele tiden ja. med. Ja. Um, Och men det att ju reducerer ting till bara bara 1000 tittare ikvant men men jeg, jeg har ju Netflix så Netflix brukar det hela tiden brukar det hela tiden jag ser jeg filmer hela tiden men men jeg ser väl ju ting jeg... nå så jag har gått med i Black för jag har inte sett den så jag var liten ikvant så genom därför folk är positiva eh jag uh, men jeg har via play som, som legger ut kanskje litt nyere filmer men de legger ikke ut så veldig mye bra filmer heller det er akkurat Guardians of the Galaxy de lager ut Bring in the Dead ja, det så det kommer noen ting her jeg har HBO Nordic, de men, har litt filmer men norske Netflixer mm. er jo blitt en dumping ground for drit ja det er det. Altså, de har lagt ut to titler nå siste uke eller noe mm. der jeg har liksom, blitt veldig positivt overrasket og den ene de husker er det uh, Terrence Malick sin The Thin Red Line ja, det at den mm. ligger der mm. det er bare sånn der i hvert fall en film av alle de tredvandre de la ut mm. som du kan se og du vi faktisk huske den om 10-15-20 år. De andre har du kanskje glemt etter 15 minutter, men det dritter i uansett hvem du er, eller er du er opptatt av film eller kunsthold generelt, The Thin Red Line er, bare, er designet på en måte som at når du ser den, uansett, du kan ikke skrape vekk den filmen. Og jeg håper bare noen ser den med en tilfeldighet, for den kommer til å gjøre noe med deg, hvis du tar deg tid til scenen. Men hva den filmen? Og hva er den andre filmen? Det var en bra film... Jag tror att det är hajnt tappat men men, men, men, men det kommer ju det kommer nog bra in i mig nog. Ja. Rasen sagt jag har ju dom hinder på min lista på Netflix så det Ja, och det är ju alltså film du säkert har eier på Blu-ray. Ja, ja, jag äger vad Men när slipper du att resa där då och sätter det i spill. Men grejen är det att så jag hade ett exempel här i kväll hade vi så att se Office Space. den lå på Netflix en period. Dyk in på min lista. Den, den var där länge. Då måste jag nästan gå in på kontoret och hämta Och det det som är creepy med det här är att det är väldigt det skiftar hela tiden. Ting försvinner. Så, så det är inte en mm. trygg ting. Så visst det är en film du verkligen liker och du vet, du kommer, vet det like, kommer jag vetter att filmen verkligen kommer att se och de det ligger inte för alltid. De de lejer ju bio kan så så visst jag vill vara säker på att kunna ha den och se den när jag vill så må jag äga den. Så när det var. Är du du <tøk> måste det. Alltså visst en kväll och det sker ju hela tiden. Jag känner att i kväll vil jeg se Lost Highway, mm. eller vil jeg se eller en av David Lynch film? Jeg tror Blue Velvet ligger på HBO Nordic. Det kan ja, være, mm. men vil jeg på det til enhver tid? som mm. elsker film så mye, mm. Er vi, vi bedre nå? Jeg vil gå in på rommet mitt, og så vil jeg, når jeg snyer meg og se hylla, så vil jeg se at den står der. Vi det gjør meg glad, det gjør meg, å, er. det er det, det er godt å vite. Kanskje, jeg jeg liker å kunne se henne i hylla mi, og se at jeg har faktisk alt GM og Deltoro har laget på DVD. Jeg har faktisk ikke fått oppgradert noe særlig av det på Blu-ray, men jeg kan si, der står det på DVD, jeg har alt jeg har alt, altså. alt Cone-brødrene noensinne har laget, jeg, jeg kan... Jeg kan serra no cd och der är den Lee Marvin filmen och ja. där point blank der er Emperor of the North Star helt sampackin bara lika där och packin så där och Paul elsker. Thomas Anderson filmer för mig är det ett mönster jag måste ha det fysiska man mm. så har uh, ju sett som sker mm. nu fram med om de siste videobutikerna försvinner så så kommer ju eh något har dit tagit med plattkompani i betraktning Nej de det de har ju aldrig Nej det är de ett tror inte plattkompani är mm. rent mer faktiskt ja. For det er, være, det er vel cirka ti butikker bare til sammen der, mm. minst, ikke sant? Ja, for nå stengte de akkurat i som sagt, de ja. stengte i Haugesund. Men de, og, har fortsatt, de har jo fortsatt henne på Vestlandet, i, mm. har de ikke i Stavanger? Jo, det har de. Og de har jo i, er en i, i Oslo, er det vel et par, mm. og i Trondheim og Bergen? Ja, det, det kan og, og, godt være noen av de har. Jeg, jeg har ikke oversikt over nei, nei. det, men, men jeg ser jo for meg at om noen år så er de vekket de gjør. Ja. Antageligvis. Mm. Ja, men de har jo spill å se det. Men uansett hva som skjer, så vi, vil jo Amazon holde på i mange ja. år sånn. til, ja, det är det vi har Vi har köpt hardcopy i många olika sorter. Men det vill ju det vill ju bli att mig som er speciellt sett til till sitta och halla från utlandet sånn På nettet. Vi kommer inte att ha den upplevelsen med att kunna gå ut en lördag och komma hem med den sån som ni skriver mm. high fidelity de eller det ramar kommer hem med, komme med posten under ramen på på lördagen, inte sant? Vil ikke, det vill det, det var en av de bästa känslorna i världen. Nu är det säkert gött för pakeposten Det är det, er, er det er fint det. Ehm um, du vill ju ha den känslan. Ja, nu vill vi driva musikken för unga. Nu en skärm der de klick seg innom og ser omslag Det vil ikke være å in i en butikk Med all hver butikk Der du har avdelingen med Du lukter litt Så jeg mener, Aril, du kom inn Der henne står barnefilmene En ufarlig litt sånn lyskrok Og der henne er actionfilmene Der er alle de store og tøffe gutta Og der henne er helt inn i kroken Der står strekkfilmene Og de står litt høyt oppe og Han hadde aldri de ordentlig gode som vi snakket om tidligere. Men kunne vi se opp og så kunne se Graveyard shift og det er samtidig de kommer tilbake igjen jeg husker de coverene der på de tidlige Stephen King-adaptasjonen var mm. hvordan de brant fast uh, ja. på nett-tiden min og så så ja, du filmene mm. og så var det ikke allverdenes til filmen Nei, det den, men, men, men... men det var det der med å sitte i bilen mm. på vei hjem og se på det cover og lure på hva kommer det her til å være en annen noe? film og det her er en film som er ettertid innsett og hvor jævlig bra den egentlig er, mm -hmm. Disney-film, mm -hmm. Dragon Slayer. Men det er jo en vanlig neste verke. Ikke bare når det gjelder praktiske effekter, men når det gjelder, det er en barnefilmer, og den grimme, mørke tonen i den filmen, det, det, er ikke helt god. Jeg må den filmen. Så, en, jeg husker, husker My Light like the Dragon Slayer, og i mange år etterpå, så kunne jeg ikke tro at den filmen eksisterte, for jeg så den da var veldig ung, og den... den den, den gjorde så inntrykk på meg. Den var så grim Ja, den var det Og, og det, tenkte, var, det var før så SO alien Før jeg så Jurassic Park eller Ikke alien, sånn? sånn? Og jeg, tenkte, jeg var, jeg var bare sånn Jeg var bare sånn Altså Ok, de, drager det må tydeligvis Eller noe Ja, for det, for at, det her synes jeg ekte altså, ja. ut uh, mm. Så jeg gikk faktisk i mange år Og trengte at Nei, den filmen er noe jeg har drømt opp Som et marit Fordi uh, at det, det er ikke laget så grimme Disney-film, det er ikke laget så... Nei, den, den, den draget så ekte ut. Hei, den begynte opp fra en renesans igjen. Folk ja. begynte å skrive om Dragon mm. Slayer, og jeg var sånn, det er faen så sant. Jeg husker det, og jeg reagerte på akkurat det samme. Og mørk og skittende, og bare... Mm eget liv frastötande den egentligen på många mm. måtar mm. men den är napoleri är väldigt ärligt för att ja, den är fantastisk den är det och mm. du är sånn, som du diggar tecknade serier du, du du har sans för mm. det estetiska också inte för den, den filmen det var ju på den formen, den är väldigt väldigt kul, kul. Ja. det husgar en film i lejde och sarila den gjorde vann vitt intryck altså. mm. men men det det är det där med det, med, det var ju film på, eller video eh se på VHS. mange av de här kopiorna som var, är sant? Mm. Jag tror eh, de var klar over at folk inte alltså det att folk gick och bladde och kunde de måste pröva och få du til att plocka upp en film, är mm, det inte sant? Så kopiorna överlevde eller åtdrev de. Ja, det det det var i noe som var halvparten så kult som egentlig skjedde i filmen, som det var på cover, ikke sant? Men det var en kunst der, det var det. Mm. og, det, og det serien, den kunsten lever fortsatt videre i, i, i horrorsjangeren spesielt, det der med å designe skikkelig kule poster og det, det Det er jo noe som er, nå er det floating heads, og det er, veldig, det er veldig mye av det sånn generiske poster, ikke sant? Men jeg tror videobutikken og det her kunsten med å designe kule covere og, og poster. Jeg tror det gikk litt honni hon der. Det der med å få folk til å nettopp plukke filmen din, ikke mm. som har falt litt vekk med det vi da, jeg vet at mange av de der fort ha liksom sånn trailerpark så det det er liksom sånn tregere på sånn. Mm. Og noen har tunge reklamer fort i alle forball, jeg ble forball. Jeg ble så Stakeland som sånn, med med John, ja. og så må jeg sitte og se på tvungen reklame ja. for sjokolade. Og, men, men mange av de har faktisk ha filmtrailere. Ja. Men, men det som det hadde 99,9% bestandig en VHS du satt i, så var det 3-4 altså, trailer. en trailer på slutt. Ja. Og, og, og greie er den at det var en måte på. Det var. det var før du kunne YouTube-et eller noe sånt. Så veldig mange filmer fant du ut av gjennom trailer på VHS-leir. Ja, så det var en måte å oppdage film. Altså, en trailer. Det her en film som jeg, jeg, jeg, jeg, jeg fikk tak i um, mange år på og mm. fikk sett, men hadde jeg sett den den gangen, hadde mm. jeg fått tak i den gangen. Så hadde jeg elsket den, men så, det er en, en film med Rutger Hauer. Um, kan den hete da? Uh, uh, Alien-film, han spiller en i London, det regner da. Det er spyttsekken, ja. Spyttsekken, mm, mm. men jeg så den traileren, og den traileren er så badass. Den er veldig badass. Og jeg den traileren om min og min og hadde så tak i den mm. filmen, jeg fikk aldri den. Altså når jeg fikk filmen 10 år filmen, senere, filmen, så var filmen egentlig bare korriga-traileren. Traileren er kurer. Ikke sant? Men, men, så, mm. men du var sånn mystikk rundt deg, alt var ikke tilgjengelig. <clears throat> og... En film jeg oppdaget gjennom traileren, det Parkers Angel Heart, for eksempel. Ja. Mm. Nei, jeg har aldri hørt inn Men så tar jeg det bare så klart Den må jeg se liksom. Men vet du noe Jeg, jeg Det på ti år Men vi har jo fått uh, Dekket ganske mye Ja det mm. men, men det store spørsmålet For meg nå er jo Fordi at Det, det er ti videobutikker igjen i Norge Det okay? er ja, kanskje og, i ni da, i, ja, I ni Fordi at vi ringte jo Og sjekket den er der Mestansettvis ja. sånn, ikke lenger så rundt her så har vi matbutikkene som har filmer, og vi har ja, platekompanier. Kiwi har som regel litt filmer. Og... Men de har ikke nyheter, nei, de, ikke de har bare litt... Rema tusen tar inn litt nyheter. Av og til, men det er veldig sporadisk ja. også. Ja, mm. Det varierer veldig. Og så vet jeg, jeg kan gå inn på SO, er det en Stato eller, eller Grimstad har vel noen filmer i okay, det mer. Men er det i Grimstad nå? I Grimstad som de har lagt ned, hvis de har, hvis de har lagt ned, jeg er sikker på de har det, så er det ingen plass som får kjøpt blod i det her. På Space World har jo sluttet, ikke sant? Mm. Ikke sant. Så for oss, vi må kjøre, hva sier vi de har litt utvalg, mm. så må vi kjøre det til Søland. Mm. Og nå er det jo det store spørsmålet om videoen av i Oslo blir lagt ned, mm. eller ikke til sommeren. Det gjenstår jo å se. Mm. Løpet er nok dessverre kjørt for de andre etter hvert uansett, ja, ja. For det, det, det Og det, det er lei meg for, for de sine vegne, jeg for de som er glad i butikkene. Så. Men utviklingen er sånn, og, og, og det eneste vi kan håpe på er at streamingtjenestene får et bære utvalg. ja. ja och att jag menar det kunde till med ha satt lite mer i månnen till och med ja. i min del få Men, de Men igjen så er det så är det kanske mm. det är kanske bara tillbud att folk folk flest är nog säker förnöjda med det i de förra att det er oss uh, nördiga gröna bitarna som sitter och Jag vet inte jag hör jag hör väldigt mycket klagomål så mycket skit på Netflix här vet ju är lev i min lilla bubbla så jag tar tåker på det tar väldigt fejk att Jag ehm um, men det er men, det, vi må håpe at streamingtjenesten rett og slett. Vi må det, er. for det er, å, det er ta film litt mer seriøst, det. at det ikke bare er dårlige aksjon-filmer og, og, og cheesy romantiske komedier, men at det, det, at det er faktisk at norske Netflixer kan ha en David Lynch-film, eller en Jim Jarmusch-film, eller noe mer europeisk film, ikke sant? Ja, at du kan det, faktisk det. se noe klassiker der. Men se at du får lyst til se uh, en Universal Monsterfilm. Ja. De har inte de vulfmän, de har inte The Creature from the Black Lagoon, de har vi har inte Dracula, de har inte Frankenstein. Vad gör du då i Norge? Norge. Nei, ja. Åh jag vet inte. Jag går ju självligt till videohyllan min och ser på import Blu-ray men. Mm. Eller jag kan gå på iTunes. Mm. För det som kan göra ja. det. Men det är klart att gå. Och då gör du då liksom. No. Där sitter du där då. Så att du vill se ner Dark det kanske på Bingelo. Nej, är det på Viaplay eller Kanal Plus eller fan vad det heter eller på Nej, då sitter du där då. Du kan ikke gå ned på plass og komme på den på blu som jeg gjorde en gang i tiden. Nei, det, det kan du ikke gjøre lenger. Det kan du være drittig, med mindre du går i Oslo. Da. Nei, så... Så, så, så det, det ser jo ikke lyst ut, og det er jo den tiden da vi var ute og koste oss og gikk i videobutikker og, sånn, og det var en fin periode og det, det, det er fint med streaming, det er fint med video on the man for det gjør at du kan få ting mye raskere hvis det, hvis det finnes video on the man mm. gjør ting kjempe greit for meg ja, det, så jeg liker, jeg liker video on the man vi, vi sitter ikke her nå, var alt var mye bære for meg no nei, for det var ikke lett det det var ikke det, og det er jo det vi har prøvd å understreke mm. det var mye arbeid, det var tungvind mm. du måtte vente i mange år før mm. du kunne få se filmen du var pusselspel ikant då. Och och men sån 2002 eller nåt sånt då bytte den renässansen där, de bynt att ge ut ting på DVD. Så då kom far med Farma filmen lite rolig. Och då kommer Taxicab Messenger. kom Southern Comfort. Då var så Rubocop klipp av sig för att för att det är en drop blå i film. Taxi Driver med Western. Skamklippar. Jag menar som exploderar, men det var alltid roligt. sett på på DVD, ikant sånt där. Så so, so, so, det var en sån så der uh, masse ting som det inne, det at, det ikke liksom, fikk sett Hugo første gang i sin sin voldelige uh, glory vet ja, du så, så det gjorde at jeg, jeg hadde ikke noe intrykk av hoven som en spesielt edgy filmskaper liksom så fort og så opp på det, liksom. men, men, men når när resont på DVD så blir jag chockad för att man inte bara med satiren alltså det som vi startade ju precis mest av. det men det är sjönt. Nej men jag tror det bara var nog sjönt med att det här är så övergjort. Det er så över top, det topp att och är så på Nazi uniformer kan inte jag det här. Ja, alltså liksom, det ser jag nu jag sån jämfört så jag se den finns oftast så möjligt men men jeg, jeg tenker jo da, hvordan skjønner du det ikke? Nei, ja. Jeg, jeg mener, han, han, han du, Dr. Dewey Houser, eller hva som, dukker opp der i punkestapet <laughs> på, på slutten, liksom. Hvordan faen tar det? Og barnesoldater. De? Ja, ja, ja, ja, barnesoldater, og de står og deler ut på TV. Og hvordan tar du ikke den, liksom? Men sånn er det. Så, ja. <laughs> Nei, men dette, det er jo veldig trivelig å prate ja. med. Um, men skal, ha, vi har jo ingen svar. Vi har svar. ingen svar. ni bare vet at DVD, DVD Blu-ray og sånt, det... Det at du kan gå til å leie og kjøpe de, Den tiden er jeg veldig snart over den sånn. den Så ta bak på de minnene Og hvis du, vil, hvis du har sjanse Så gå og opplev det en siste gang <laughs> Det er Høres mange som forsvinner ut? I den ja. sommer tid og, og, og, og, og hvis du La oss håpe Platakompany holde så, så lenge som mulig ikke, ja. på av, ikke på grunn av de her rike, rike karer som sitter og eier det men, men for oss som kunder i hvert fall mm. og bare de, den bunka med filmer du bladde gjennom og så deg jeg synes det sier det mest altså. jeg synes de tikken og... du nevnte deg sier ganske mye ja. og har... hvor verdifullt det er å ha en butikk der ja. du de faktisk kan gå inn og få tak i de har, om det er indirekt eller ikke mm. men de har faktisk levert et bredt utvalg til tider altså. alt annet er budget er faktisk klart. men i hvert fall La oss hoppe, streamingtjenestene blir bære. Ni som elsker å samle film og opptage vi sitter nå og blar på Amazon og følger. Det har jeg gjort lenger da. Og Ebay. eBay ja, Ebay og Amazon. Det har jeg gjort, nå, det har jeg gjort i årevis, men jeg, jeg bare følger videre, ikke sant? Jeg går på IMDB og sjekker opp ting og ok, da må vi se om jeg kan få tak i den på Amazon. Etter nå, jeg kommer til å styre midten med midten en Ja, sånn er det bare. Sånn er det. Så jeg får alltid tak i det jeg skal ha, men jeg kommer til å upplevelsen med å gå in i en... Fysisk og, gå ut og blar. Og, og, og, ja. ja, helt det. Ja. ja, men det er det, det, er det jeg har Si, ja. Nei, men uh, Folkens, dere kan følge oss på Twitter At Martinet Podcast Martinet med er, dere kan like oss på Facebook uh, Dere kan følge med på Twitter Atjan-tale uh, uh, At Lloyd-84 På Twitter mm. Uh, mm. Hører, Dere kan høre podcaster på de fleste podcast-apper Vi har satt veldig pris på Når på iTunes og gas oss fem stjerner Og la igjen en uh, review Um, nå kommer dere til å høre litt av Danny Grado som synger Matt in there We all cried at the ending We all stayed for the credits And I kept my ticket as a souvenir